Англо-французькі переділи Північної Америки У 1533 році французький король Франциск I добився від римського папи рішення про те, що поділ земель Північної Америки між Португалією і Іспанією від 1493 року діє лише відносно вже відкритих земель. Отримавши свободу дій, Франція почала активно завойовувати колонії. У 1534 році француз Жак Картьє започаткував французьку колонізацію Північної Америки. Він відкрив затоку Святого Лаврентія і острів Принца Едуарда. Висадився на узбережжі, згодом канадському, і піднявся річкою Святого Лаврентія. Картьє дав ім'я Монреаль або Королівська гора, Місцю, що вразило його своєю мальовничістю. Саме там, з невеличкого індіанського поселення, пізніше виросло місто Монреаль. Однак невдовзі ініціатива перейшла до рук англійців, які в 1583 році заснували на Ньюфаундленді Форт сент джон У 1584 році англійці спробували облаштуватися на східному узбережжі сучасних США, але через постійні напади як індіанців, так і іспанців вимушені були призупинити колонізацію. Англійські поселення на території півночі та півдня сучасних США з'явилися на початку XVII століття. Колоністи на трьох кораблях після важкого майже п'ятимісячного плавання, під час якого від голоду та хвороб загинуло декілька десятків чоловік. У травні 1607 року дісталися Чезапікської затоки. Тут вони побудували дерев'яний форт, названий на честь короля, а пізніше переіменований на Джеймстаун. Французи в 1608 році заснували свою першу колонію в Північній Америці, заклавши фортецю Квебек. Нова Франція наприкінці XVII століття займала набагато більшу площу, ніж Нова Англія, та французи зробили фатальну помилку. Вони посварилися з наймогутнішою групою індіанців шість народів – ірокезами. У підсумку, в 1684 році ірокези уклали союз з англійцями. Війна за колонії в Північній Америці між англійцями та французами завершилася перемогою Англії. Активну участь у війні за колонії за обидві сторони брали різні племена індіанців – Часто від їхніх дій та рішень залежало, хто залишиться на тутешній землі – французи чи англійці.